Той, другий, льотчик Микола Авдєєв, Лежить ось тут, на зеленокрутій Дніпровській горі, Залишившись навіки в Києві І прислухається до того, що відбувається довкола. Прислухається до рокоту реактивних літаків, Що кликочуть у блакиті, Залишаючи по собі білий пухнастий слід, Немов борозний у високому небі, і здається Миколі, що то люди-соколи кличуть його безсмертного пілота у височинь до вогнистих сузір'їв. Там, де серед безлічі зірок і його золота зірка, яка так і не засяяла в нього на грудях, і тепер світить над головою льотчика. Нехай світить вічно. А з глибини Дніпровського косогору долітає невмирущий голос. «Ви чуєте мене, люди? Коли у високості прогримить літак, я відповідаю йому палким покликом вічного серця. Я живу!» Сині вечорові сутінки гортає Дніпро і кручі. Затихає по волі міста, спалахує вогнями ліхтарів. Від ріки доноситься віддалений рокіт моторок, сплески весел. Промчав через міст блискучим метеором розгонистий поїзд метро. А тут серед зелених безкедніпровських дніпровських схилів заливається ще бечуть невгамовні солов'ї. Клинові, бузкові, калинові гущавини аж розлягаються від того співу. Здається, з усієї України злетілися сюди солов'ї, щоб своїм щебетом розбудити тих, хто любив їх слухати ще з дитинства, і в роки юності, і в хвилини перепочинку поміж боями. Є щось загадкове і що незбагненне в солов'їному співі. Коли все спить у примарності ночі, з місячних гаїв до неба летить солодке, млосне і якесь благальне тьохкання, що стверджує одвічність буття. В таку пору ніч сповнена глибокого таїнства. Під вічними зорями шепочуть, перемовляються недремні гаї і, здається, оживають ті, що застигли в кам'яній непорушності пам'ятників. Сходять зі своїх постаментів арсенальці, Чистять зброю, закурюють люльки, Гоманять стиха під старими дубами. Оживає командар Ватутін, Сходить зі свого вічного поста І середнічного безгоміння чути його кроки. То полководець до білої альтанки, щоб з неї, як з високого спостережного пункту, глянути на задні на дорогі пам'ятні місця, де пройшли колись сього армії, дивізії, полки. Вогні Подолу, оболонії Вишгорода, замиготять йому райдужним сніп'ям, мов відблиски далеких пожеж. Він пройде крутими схилами повзаскольдову могилу, по парку вічної слави щоб зустрітися зі своїми генералами, майорами, лейтенантами і солдатами і тим невідомим солдатом, який підніс у небо свого усрібленого меча. І зустрінуться там серед ночі над темними крутоярами два командуючи фронтами Кирпоноск і Ватутін. І їм буде що згадати. Біля підніжжя гранітного чотиригранного обеліска палатами вічний вогонь і зігріватиме теплом командармів. Вони вслухатимуться в пахіття живого полум'я, яке рветься з кам'яної чаші, обрамленої бронзовим вінком, ніби кликоче воно з великого солдатського серця пробитого кулями, але не тлінного, гартованого, Вогнем. По волі до командармів приєднаються солдати почесного караулу з пантеону вічної слави. Зберуться безсмертні на свою велику раду. Прийде до свого командарма Ватутіна і гвардії старшина Шолоденко. І він не любить самоти. Кілька літ могила його була в кінці хрещатика. Але танкіст навіть по своїй смерті Зробив безприкладний кидок І зайняв місце в строю коло невідомого солдата. Зберуться до урту Командарми і лейтенанти, Генерали і солдати, Як рівні з рівними, З'єднані на віки В один батальйон. І ніч мати Заколише їх Зорями. Балада 11. -та. Безсмертний киянин Він народився на Дніпрі. Зелена лебедівка, що лежить у межиріччі Дніпра і Десни, була селом його дитинства. Там під плескід хвиль двох чудесних рік, під пісні дівчат-дніпрянок, і виростав малий Чіпка. Він блукав серед високих трав, випасав на зелених луках коней, Любив ганяти верхи на молодих лошаках і мріяв стати кіннотником. Але судилося йому сідлати не буйно гривого, а залізного коня, став танкістом. На далеких засніжених полях під Москвою, у сувору пору, молодий сержант з України проходив свій перший гард. За бої під Москвою Никифор Шолоденко здобув свої перші солдатські нагороди. А потім були Сталінград і Воронеж, Курська Дуга, Белгород і Харків. Вогоні скрута, лютий скипені кров і небо у вогнях-пожежах. Аж поки нарешті рідний вітер з Дніпров'я війну в танкістові у груди. Танкова 22-га гвардійська бригада, який служив старшина Шолуденко, форсувала Дніпро поблизу його рідних місць сваром'я і лебедівки. Так хотілося хоч би на годинку заскочити в село свого дитинства, провідати батька і матір. Хоча б довідатись, чи живі вони. Ось візьмемо Київ. А тоді вже на одну ніч відпрошуся в командування. Думав вартій старшина і поспішав, Відчайдушно душно рвався у бій. Швидше, швидше, вже скоро Київ. Була осінь 1943 року, осінь битви за Дніпро, за Київ. Солдати Ватутіна вже били з ворогом на правому березі Славути. Командарм стояв на командному пункті поблизу Новопетрівців, віддаючи накази і розпорядження. І точилися з наростаючою силою бої. Ішли на штурм полки, дивізії, армії,